și în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând pentru cinstită audiență programul numărul 206 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, noi ne ocupăm cu studierea Noului Testament citind și explicând pe scurt fiecare verset luat în mod individual. Astăzi ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 3. Înainte de pătrunderea în lecțiune, vreau să citez însă spusele unui teolog ortodox român, Ion Bria, care dovedesc odată mai mult valoarea inestimabil de mare a preocupării noastre cu Scriptura. În cartea dumnealui intitulată Iisus Hristos, apărută în cadrul colecției Orizonturi Spirituale, sub îngrijirea coordonatorului colecției profesor universitar dr. Remus Rus, face un comentariu cu privire la rugăciunea tatăl nostru. La pagina 45, explicând versetul cu privire la să se facă voia lui Dumnezeu precum în cer și pe pământ, autorul spune următoarele. Voia lui Dumnezeu reprezintă toate valorile evanghelice. Să nu se pună nimic din lume înaintea voii lui Dumnezeu. Să se facă voia ta... Expresia aceasta exprimă încrederea că toate sunt cu putință de împlinit, cu condiția ca inima să fie deschisă către Dumnezeu, așa după cum ni se spune la psalmul 61 cu versetul 8. Ascultarea de voia lui Dumnezeu înseamnă trecerea la libertate. Încheia citatul. Iată așadar de ce și noi ne ocupăm de cuvântul lui Dumnezeu, în care ni se face cunoscută voia lui Dumnezeu. Ne asociem și noi din toată inima spuselor acestui om luminat, potrivit cărora ascultarea de voia lui Dumnezeu înseamnă trecerea la libertate. Da, așa este pentru că omul izgonit din Eden a ajuns în închisoarea păcatului și numai voia unuia mai tare decât satana care ne-a închis ne poate elibera de undeva din afara noastră, și numai cineva ca Domnul Iisus, care are toată puterea în cer și pe pământ, numai El poate sparge zidurile închisorii păcatului și, dezlegându-ne de lanțurile robiei poftelor și patimilor firii noastre vechi, ne poate face să umblăm liberi, trăind sfințenia voiei lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că ne-ai lăsat cuvântul Tău cel scris în care ne faci cunoscută voia Ta, Ajută-ne, te rugăm, ca în următoarele 30 de minute, cât vom sta în fața aparatului și vom asculta mesajul acestui cuvânt scris al tău, să luăm aminte la el. Să ne lăsăm inima deschisă, că așa am înțeles că trebuie să ne deschidem către tine, să-l primim așa cum ne l-ai scris și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, devenind ființe noi, să putem să-L împlinim spre bucuria și fericirea noastră, dar mai ales spre slava Marelui Tău nume. Amin. Din păcat și sărăcie la a ta mare bogăție, Doamne, eu vin. Fie că aceasta să fie rugăciunea noastră a tuturor. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia după Matei, capitolul 24. Astăzi citim pentru început versetul 3, urmat de explicațiile care îl însoțesc și care sună în felul următor. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis...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 Iubiți ascultători, ne aducem aminte că ne aflăm în împrejurarea în care ucenicii îi arată Domnului Iisus cu multă satisfacție clădirile templului, lăudându-se cu el, Domnul Isus le răspunde că piatră pe piatră nu va rămâne acolo ci vor fi dărâmate și atunci ucenicii se îndreaptă către el cu întrebarea pe care am auzit-o în versetul citit. Haideți să găsim aici un gând duhovnicesc. Spune versetul, el a șezut jos. Să stai jos, adică în smerenie, ori de câte ori te afli pe înălțimi duhovnicești. Numai atunci faci lucrare adevărate pentru Dumnezeu spre folosul semenilor. Mai departe, versetul arată pe ucenici care au întrebat, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Omul este curios din fire și mai ales dornic să știe viitorul. Și Biblia și istoria arată limpede străduința omului ca să pătrundă această taină, întrebuințând felurite mijloace ca ghicitoria, vrăjitoria, spiritismul și așa mai departe. Dumnezeu a interzis cu desăvârșire asemenea practici și cei ce se îndelătniceau cu ele erau socotiți ca răzvrătiți împotriva lui. Numai prin proroci, atunci când era nevoie pentru lucrarea mântuirii, numai atunci descoperea El, direct Dumnezeu, tainele viitorului. Ucenicii Domnului Isus au dovedit în mai multe rânduri cât erau ei de oameni, cerând sau dorind lucruri pe care toți oamenii de rând le doreau. De data aceasta doreau să știe viitorul și Domnul Isus le satisface dorința, însă nu chiar așa cum ar fi dorit ei. El le spune în versetul 4, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Acesta este avertismentul cu care el își începe expunerea. Aici este un domeniu în care poți fi foarte ușor înșelat. Diavolul are multe posibilități când e vorba să înșele omul cu privire la viitor. Semnele pe care Domnul le-a dat ucenicilor erau limpezi, însă trebuiau văzute cu ochiul credinței. Tot cu acest ochi se poate vedea și înșelătoria diavolului, trebuie să ne dezobișnuim de a pune întrebări care duc numai la satisfacerea dorinței personale de a ști. Să ne întrebăm numai la ce ne folosește pentru a sluji mai bine Dumnezeu și împărăției Lui. În Evanghelia apocrifă egipteană și în a doua epistolă clementină spune așa. Când Domnul a fost întrebat de cineva când va veni împărăția sa, a răspuns. Când cei doi vor fi una și exteriorul ca interiorul, și bărbatul ca femeia. Cele două, una înseamnă când ne supunem unul altuia adevărul și în cele două trupuri e un singur suflet. Iar exteriorul ca interiorul însemnează interiorul e sufletul, exteriorul e corpul. Corpul și sufletul să fie contopit în sfințenie și fapte bune. Bărbatul ca femeia însemnează că un frate când vede o soră nu se gândește la femeia din ea, iar ea nu se gândește la bărbatul din el. El a spus, dacă faceți asta, va veni împărăția tatălui meu. Aici se încheie citatul amintit din Evanghelia apocrifă egipteană. Într-o altă carte veche zice așa, când ni te vei arăta și când te vom vedea? Iar el răspunse, când vor rupe hainele de pe voi și nu vă veți rușina. O legendă spune că Isus ședea cu ucenicii săi. Într-o seară vorbeau cu toții, numai Ioan tăcea și părea trist. Întrebându-l domnul, el spuse: „Ah, când va apărea împărăția lui Dumnezeu în slava ei? Ne rugăm pentru asta și muncim și totul rămâne la cele vechi.” Drept răspuns Isus i-ar fi zis: „Hai să mergem prin oraș.” Isus întrebă pe Ioan: „Ce vezi? Doamne, nu mai întuneric adânc. Atunci sus i-a spus, ea privește înapoi a ta. Și atunci văzut cu bucurie și mirare că orice stradă pe care o străbătuse și orice casă pe lângă care au trecut era luminată de o blândă strălucire. Iubiților, lumina este semnul fiului omului. Orice urmaș al său, orice creștin adevărat, să fie o lumină pe oriunde merge, să fie un semn al fiului omului. Lumea e atât de întunecată și are nevoie de multă lumină. Didahile, o altă carte, spune că adevărul este semnul fiului omului. Un fiu al adevărului trebuie să fie o lumină în toate și așa să grăbească venirea împărăției lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru, ne spune în a doua lui epistolă, capitolul 3, versetele 11 și 12, următoarele. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu este unitate, iar unitatea se poate realiza numai printr-o viață de evlavie și sfințenie. Dorim să știm când va veni Domnul? Să ne silim, să dărămăm orice zid despărțitor și zidul păcatului dintre noi. Cu cât lumea este mai dezbinată, cu atât ar trebui să fie mai uniți copiii lui Dumnezeu. În prejma venirii Domnului Iisus, acesta este unul din semnele cele mai evidente și anume, unirea copiilor lui Dumnezeu, dorința lor fierbinte pentru unire. Când va veni El să-și ia pe ai săi, trebuie să-i găsească de plin uniți în Duh. Datoria mea nu este să știu precis ziua și ceasul venirii Fiului Omului, ci aceea de a trăi în sfințenie, de a lucra la propăvăduirea evangeliei și de a stărui la întoarcerea sufletelor la Dumnezeu. Căci dacă eu am în mine pe Domnul Isus, de ce vreau să mai știu și ceasul când El va veni să judece lumea? El este cu mine tot timpul și eu sunt fericit cu El. Altceva nu mă mai frământă. Interesant este că vorba grecească parusia este tradusă în mod obișnuit cu venire, pe când etimologic înseamnă prezență. Prezența Domnului Isus trebuie să fie necurmată în mine, căci El e viața mea. Fără viață nu pot exista. Va veni vremea când El va fi prezent și în lume, Adică nu numai pentru a o judeca, ci pentru a fi însăși viața ei. Aceasta nu înseamnă că nădejdea mea în făgăduința venirii Domnului Isus să slăbească, ci din potrivă. Dar până la venirea sa, trebuie să împlinesc cele două mari îndatoriri, și anume să fiu un martor credincios al Domnului Isus prin trăirea mea și să vestesc Evanghelia cu tot focul inimii mele. Haideți acum să citim în versetul 4. Răspunsul Domnului Isus la întrebarea ridicată de ucenici, nu de alta, dar și pe noi n-ar interesa. Drept răspuns, Isus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Haideți să vedem câteva gânduri pe marginea acestui verset. Sfânta Cartea lui Dumnezeu vorbește despre mai multe feluri prin care omul poate fi înșelat. Iată câteva. La Evrei 3 cu 13 scrie, Înșelăciunea păcatului, la Matei 13 cu 22, Înșelăciunea bogăților, la Facerea 3 cu 13, Șarpele m-a și mai sunt și alte locuri. Un vestitor al Evangheliei a început una din predicile lui în felul următor. Mergând ieri pe stradă am văzut o turmă de porci care mergea după un om. Lucrul acesta m-a mirat și împins de curiozitate m-am hotărât să mai iau după el. Spre marea mea mirare am văzut că omul acela a dus porcii la abator. Am întrebat atunci pe acel om ce a făcut el ca porcii la au urmat de bunăvoie până la abator. Și el mi-a răspuns. N-ai văzut că aveam la subțioară un săculeț cu boabe și lăsam să cadă mereu câteva la pământ? În felul acesta porcii m-au urmat până la abator. Da, iubiților, a urmat predicatorul la spune, așa a fost. Și m-am gândit că diavolul are un fel de săculeți cu boabe la subțioară și mergând lasă să cadă unele din ele. Nu sunt oare mii și mii de oameni înșelați în felul acesta și merg după el la pierzare? Domnul Isus ne atenționează în versetul acesta, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. O veche carte scrie că prostul poate fi îmbrobodit cu vorbe dulci chiar când vede cu ochii că îi se pricinește un rău. Istoria lumii decăzite și a morții începe cu o înșelare. Primii oameni au pierdut fericirea raiului pentru că au fost înșelați de diavolul. Orice păcat din ziua de astăzi are la temelie înșelarea. Câtă înșelare este în lume! Niciun rău nu este așa de răspândit ca înșelăciunea. De la naștere până la moarte omul este înșelat. Iată ce spune Sfânta Scriptură. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Și e natural să fie așa, că stăpânitorul lumii acestea este diavolul care a înșelat de la început. Unul din înțelesurile numelui satana este înșelătorul. În toate reamurile vieții este omul înșelat. Este înșelat în școală, este înșelat în religie, este înșelat în familie, este înșelat în societate, este înșelat păcărit de prieteni, este păcărit în afaceri, este înșelat în serviciu, este înșelat în dragoste, este înșelat de el însuși. Pretul este bietul om înșelat și pretutindeni și el înșeală la rândul lui. Și ce trist este înșelat asupra vieții și a morții. Dar dintre toate înșelările, cea mai groaznică și mai perfidă este înșelarea religioasă, este înșelarea cu privire la legătura omului cu Dumnezeu, izvorul vieții și al fericirii veșnice. Despre înșelarea aceasta vorbea adesea domnul Isus și învăța pe ai săi să fie atenți ca să nu fie înșelați și ei în credința lor. O, cât de viclean este diavolul! Dacă nu poate înșela și opri pe oameni să nu meargă la gara veșniciei, Apoi îi înșeală cu privire la trenul care duce în veșnicie, adică credința adevărată. În gara lumii se află multe trenuri, dar numai unul duce la viață și fericire. Acela este credința în adevăr și trăirea în sus. Pe toate trenurile din gara lumii scrie veșnicie, pentru că toate trenurile sunt inventate de stăpânul lumii acesteia ca să înșele călătorii. În trenul credinței adevărate... Trenurile pădării de sine, trenul în care este Domnul Isus, sunt foarte puțini călători. Aici trebuie să călătorești cu un bilet special și anume nașterea din nou. Toată grija noastră în vremurile de acum trebuie să fie aceasta și anume să nu fim înșelați. Domnul Isus ne spune băgați bine de seamă. Chemarea noastră a copiilor lui Dumnezeu este să-L proslăvim chiar în mijlocul întunericului de aici. Dacă nu stăruim să ne împlinim chemarea noastră cerească, atunci ne facem mâna cu lumea și cu soarta care o așteaptă. Dacă în lăuntrul nostru am biruit lumea, biruința din afara supra ei este cu mult mai ușoară. Numai așa nu ne tulburăm de cele ce o să se întâmple, căci soarta noastră este în mâna Domnului care nu poate da greș niciodată. Adevărul nu înșeală pe nimeni, numai minciuna este în stare de așa ceva. Când ești în casa adevărului, n-ai de ce să te temi. În continuare la versetul 5, Domnul Iisus din Matei 24, Domnul Iisus le spune, că vor veni mulți în numele meu și vor zice, Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Privită dintr-o anumită latură această problemă, constatăm că nu numai sistemele filozofice, politice și religioase vin în numele adevărului, ci chiar toți oamenii, indiferent de neam sau convingeri religioase, toți vin în numele adevărului și cer, mai mult sau mai puțin, să fie crezuți. Hristos este adevărul. Dar prin nimic nu poate fi înșelat omul mai ușor și mai mult în privința adevărului decât în religie. Aici mulți se dau drept adevăr teci drept Hristos. Oare nu fiecare religie, începând de la cea mai mică și până la cea mai mare, se dă drept singura ca adevărată și că toate celelalte sunt rătăciri? Ce înseamnă acest lucru decât a zice Eu sunt Hristosul? Cine zice Numai la noi este adevărul, acela trebuie pus sub semnul întrebării. Mulți vin în numele adevărului, în numele lui Hristos. De aceea Domnul Iisus a zis Băgați bine de seamă să nu vă înșele cineva Când vii în numele luminii, nu ești lumină Lumina nu se legitimează prin vorbe Existența ei mărturisește cine este Să fim îmbrăcați în Hristos, nu numai să purtăm pe buze numele Lui Atunci mărturisirea noastră este dreaptă Așa stând lucrurile, trebuie să credem că nu mai este adevăr? Sau să nu mai mărturisim adevărul? Mărturisirea adevărului este tot așa de naturală la un creștin, ca și viața, ca și respirația însăși. Nu poate fi cineva creștin fără mărturisirea numelui lui Hristos. Adevărul este numai unul, după cum și Hristos este numai unul, dar multiplicat în toți aceia care l-au primit. Cum putem cunoaște deci pe cel care poartă adevărul? Prin trăirea lui dacă mărturisirea cu gura nu este unită cu trăirea, să știți, nu are adevărul, nu are pe Hristos. Lumina, prin însăși existența ei, arată ceea ce este. Și încă o dovadă. Orice mărturisire care nu duce direct la Hristos și numai la el, la felul lui de-a fi, la trăirea și gândirea lui, este falsă, mincinoasă. Orice om poate să spună ceva. Dar trebuie să fie atent ce spune. Un proverb arab zice: Urmează lătratul câinelui, nu al șacalului, primul te duce în sat, al doilea în pustie. Deci, trebuie să deosebite glasurile, căci altfel ești în pericolul rătăcirii. Cine vine în numele lui Cristos, trebuie să dovedească lucrul acesta prin trăirea vieții lui Cristos. Viața lui Hristos a fost o viață de permanentă, de a fost o viață de dragoste, de jertfă, de iubire. El n-a urât pe nimeni. El s-a rugat, a iubit și a chemat la mântuire, a chemat întotdeauna la El, la Tatăl, la adevăr, nu la partide. Cine nu are această atitudine este un înșelător. Hristos nu este slujitorul păcatului. El nu are nimic a face cu stările din lumea păcatului. El nu este naționalist, nu este confesionalist sau nu este părtinitorul vreunei clase sociale. El nu a făcut partide, el a făcut numai o biserică, trupul său. Împărăția lui nu este din lumea aceasta. Cine vine în numele lui Hristos, dar este stăpânit de duhul unei despărțiri din lume, este un martor fals al lui Hristos. Lucrul normal pentru creștinul adevărat este să poată spune cu vorba, dar și cu trăirea. Euul meu este Hristos, așa cum găsim scris la Galateni 2.20. Să fim iubiților, deci, cu multă băgare de seamă. La sfârșitul veacului se vor înmulți Hristos și mincinoși și vor lua forme diferite. Unii vor merge până acolo încât fac semne și minuni. Cine însă rămâne în ceea ce a învățat Hristos, nu poate fi înșelat. Înșelați vor fi numai cei care vor lua altă cale de mântuire decât calea crucii. Toți aceia care umblă după semne și minuni vor fi înșelați de semne și minuni. Dar acei care umblă după Hristos nu vor fi înșelați, mai ales cei care umblă după Hristos dovedit prin trăire, după cum lumina, fără vorbe arată ce este. Orice Hristos fără cruce este un Hristos mincinos. Tot Hristos mincinos este și acela care apără o partidă religioasă, oricare ar fi ea. Hristosul adevărat are un singur trup pe pământ, alcătuit din toți păcătoșii mântuiți prin credința în jertfa lui, care, prin ascultare de cuvântul lui scris trăit în viață, au fost născuți din nou, primind în ei chipul lui, felului de-a fi și care stau tot timpul sub călăuzirea Duhului Sfânt prin care au fost născuți din nou. Aceștia care au această atitudine nu pot fi înșelați de multele duhuri de ale rătăcirii care sunt pe pământ pentru că Duhul Sfânt care îi umple și de care ei ascultă și la care sunt atenți îi păzește de toate rătăcirile. În versetul următor, în versetul 7, Domnul Iisus începe să le destăinuiască ucenicilor cele cu privire la viitor, întrebare pe care ei au pus-o în versetele anterioare. Să ascultăm citirea versetului 7. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Deosebirea între neamul lui Dumnezeu și celelalte nemuri de pe pământ este împărăția lui și împărățiile lumii este pacea și dragostea. Neamul și împărăția lui Dumnezeu se bucură de pace și de dragoste. Acestea sunt două pietre de temelie statornice ca și Dumnezeu. Neamurile și împărățiile celelalte însă au la temelia lor egoismul și ura, și din pricina aceasta se ridică unele împotriva altora. Tulburarea și războiul este Duhul care le stăpânește. Orice om care se ridică împotriva altui om, mânat de alt Duh decât Duhul Dragostei, nu face parte din neamul lui Dumnezeu. Orice grup de oameni care se ridică împotriva altui grup de oameni, chiar purtând un steag cu nume frumos, nu face parte din împărăția păcii și a dragostei. Tulburările, bolile și cutremurele sunt numai pe pământ, atât în înțeles fizic, cât și în înțeles spiritual. În cer nu se întâmplă așa ceva. Ori, credincioșii și adevărați, familia în care sunt ei, fac parte din cer, chiar dacă umblă pe pământ făcând slujbă. Ei sunt ambasadorii cerului, aici, în această împărăție străină și, deci, nu se tulbură de tulburările care se ivesc în ea, așa cum nici ambasadorii unei țări nu se tulbură de revoltele și neînțelegerile interne din țara în care sunt trimiși. Oricine se ridică împotriva altuia face parte din lumea pământească. Certurile de partidă se cuprind aici. Toate tulburările sunt roada păcatului. Dar versetul de mai sus are mai întâi de toate înțelesul pe care Domnul Isus i-l-a dat, adică să arate tulburările și durerile care vor avea loc înainte de venirea sa, înainte de stabilirea împărăției păcii și a dragostei sale. Numărul cu tremurelor este în creștere, dansăm pe un vulcan. Cât privește venirea acestei noi stări de lucruri, au scris și filozofii păgâni, nu numai prorocii Domnului. Iată, spre exemplu, ce spune filozoful roman Seneca. Când va veni ora fatală a renoierii spiritului omenesc, vor fi ploi inundație cu tremure de pământ. Toate părțile marelui întreg vor fi dizolvate și nimicite pentru a renaște și a reapare neprihănire și viață nouă. Și fire, adică natura înconjurătoare, așteaptă și ea o schimbare, scrie la roman. Să ne bucurăm de scumpilor, trebuie însă să știm bine adevărul acesta, că până vor fi neamuri se vor scula unele împotriva altora. Până cât vor fi partide în creștinism, va fi război între ele. Iată de ce adevăratul creștin, ca fiul al păcii, trebuie să fie eliberat de duhul de partidă, ca să poată împărți pretutindeni pacea și dragostea nepărtinitoare. Adevăratul credincios este preotul părânduiala lui Merhisedec, împăratul Salemului, care înseamnă pace. Deci certurile de partidă, discuțiile, doctrinare, toate acestea arată că oamenii aceștia trăiesc încă în împărăția neamurilor, împărăția Pământului Antunericului. Noi însă suntem fi ai Luminii și Domnul să ne ajute așa să rămânem și să trăim. Iubiți ascultători, se încheie aici programul 206 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia Domnului și bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni din nou data viitoare cu ocazia programului numărul 207.